stojmo, čujmo sveto evanđelje, mi svima ti dugo, ti podijemo čitanje iz svetog evanđelja po Marku slavate vrlo kurs rano u prvi dan nedelje javise na mari magdobini iskoje bjoše istirao se dom i ono ti dete javi onima što su bili sim koji prokahu i ridohu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 ali ni njima ne vjerovaše. Najposlije javi se njima jedana istorici, kad bijahu za trpezom i prekorih za njihovo nevjerovanje i okorijelost srca, što ne vjerovaše onima koji ga vidješe vas krsloga. Reče im, idite po svemu svijetu i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju, koji povjeruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne vjeruje, bit će osuđen. Oz noći on ima koji vjeroyu biće obvim imenom mojim izgoniće đemon govoriće novim jezicima uzimaće zmije u ruke ako i smrtno što popiju neće im nauditi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 I gospodim pomagaše i riječ potvrđivaše znacima koji su se potom pokazivali. sestre pred dverima strašnog praznika. Zaista je strašan, uzvišen i veličanstven, a sav posvećen nam. I zaista nema veće tragedije velikih tragedija, ali nema veće i ne može biti nego ne praznovati ovaj praznik, a biti čovjek. Biti čovjek, a ne prepoznati i ne praznovati ovaj praznik jeste, braće i sestre, najveći poraz i najveća tragedija za jednog čovjeka ili za jednu zajednicu jevo iz ovog praznika kad posmatramo svijet danas prepoznajemo veliku tragediju zaista veliku tragediju i opravdano slutimo veliku štetu. Ne mislimo ovdje na one katastrofe koje nas pogađaju, ratovi, poplave, zemljotrse i svega toga čovek može da izađe i da se okoristi, ali ako život prođe, a ne osjeti blagoslov ovog praznika, onda je život takvog čovjeka ili takve zajednice potpuno obesmišljen i predstavlja veliku tragediju. A kako stvari danas stoje, vidimo da će većina ljudi završiti tragično. I svaki dan to potvrđuje i svaki dan to javlja onom sledećem danu da bez ovog blagoslova i bez ovog praznika čovjek ne može biti čovjek i da bez ovog praznika ljudi gube životnu orijentaciju, prije svega onu duhovnu, ako je duh čovjek čovjek dezorijentisan onda se tijelo kreće onako kako se kreće evo možemo to sami vrlo lako da prepoznamo prateći i svoje kretanje do dolaske u crku i prateći kretanje onih koji crkvi ne vjeruju i koji se u njoj ne raduju povezujete samo kretanje jednog Čovjeka i biće vam jasno kako tijelo ne može, a da ne prati kretanje duha koji je zavutao. A ovim praznikom, velikim i uzvišenim svakom čovjeku, otkriva se, braćo i sestre, velika mogućnost. Zaista velika i strašna. Do te mjere velika i strašna da onom čovjeku koji nije pripremljen, ona zvuči nevjerovatno. Evo duhovoga svijeta polako uspjeva da nas ubjeđuje u razne ludosti, u razne gluposti i mi vjerujemo, da smo i od ovoga i od onoga, još uvijek oni koji vjeruju da je čovjek postao od, od majmuna. A evo u crkvi Duh Sveti otkriva istinu o našoj prirodi, otkriva istinu o svakom čovjeku. I ukazuje na ime, ukazuje na ličnost onoga koji je radi nas ljudi, radi našeg spasenja, radi našeg praznovanja, radi našeg bogaženstva i vječnog veselja našu prirodu obnovio i podigao toliko visoko da se ona nalazi sa desne strane veličanstva očevog, a desna strana označava ravnu čas. Sin Boži, postavši sin čovječi, uzevši našu prirodu, sjediniši sa svojim božanstvom, podiže je i sjede sa njom, ne ostavljajući je braćo i sestre poskliova pločenje, i sjede sa njom sa desne strane Otca. I od tog trenutka do ovog u kome se mi sad nalazimo, On je sa našom prirodom na tim visinama, nad nebesnim visinama. I uporedivši sve one pokušaje koje evo i danas imamo pred očima, da ljudsku prirodu negdje dignemo, da je uzveličamo, pokušavajući da oborimo rekorde prethodnih generacija u svim mogućim disciplinama, da vidite gdje smo spali Na nivo nekih sportskih dešavanja, to ljudska priroda se danas razvija u oblasti e, sportskih igara. Evo danas jedino što uspjevamo da prevazilazimo one sportske i fizičke mogućnosti koje su vezane za futbal, košarku i tenis. Tu uspjevamo dobaramo da rekord. A to je, braćo i sestre, u svjetlosti ovog praznika projeva krajnje, obratite pažnju, krajnje bijede. Ista ta ljudska priroda koju mi strčavamo po teniskim terenima, koja uspijeva da vrati do tada nemoguće opte za vraćanje, Ista ljudska priroda koja u tim novim sportskim, futbolskim strategijama uspjeva da igru digne na nivo kulta, na nivo ekstaza. Ista ljudska priroda koja srlja u grijeh kao nikad do sad, razvijajući se ali potpuno pogrešnom pravcu, sve više na onom mističnom planu težeći u upodobljenju, jer osjeća da su joj potencijali veliki i traži upodobljenje. Ne može da se zadrži u granicama prosječnog, teži ka maksimumu, ali obmanuta i od crkve odvojena, ona se kreće u pogrešnom, opasnom pravcu i možda ne sluteći kreće se kao u upodobljenju satana. I taj trend i ta tendencija biće će krunisana antihristom. Tu se ljudska priroda, ovako kako je mi doživljavamo i razvijamo, tu će se ona, braće i sestre, projaviti u maksimumu zla i obman и свѣт, кои у цркві и у тайни Христовог оговоплощенія, два скрсенія и вознесенія, мнѣ препознао свою меру и свою могучность и благословіе дар, он нема другоя него да крене у том правцу. И все ово што се danas дешало со людском природом jer u crkvi moramo ići temeljno i duboko crkva se ne bavi površnim analizama nego gleda i brine o onim suštinskim stvarima ovako kretanjem i o, svi ovi trendovi oni broje se sve vode neminovno vode za zacarenju antihrista i poklonenju istom Kad posmatramo ovih dana smo imali tu mogućnost, značajnu mogućnost, na kratko da pogledamo i sagledamo atmosferu jednog futbolskog stadiona. Pitanju je bila neka liga nekih šampiona. Neko je ubijedio sve te milijarde ljudi da je to vrlo važno, da je ta liga bitna i da su ti šampioni mnogo važne ličnosti do te mjere da i u robovima i tamo gdje su ratište što otvoreni gdje se otvaraju i oni prate i njima je bitno šta se dešava na toj areni. Areni koja nikad nije postojala, braćo i sestre, u takvim razmjerama, interesovanjem koje se nikad nije projavljivalo u ono doba velikog idolopoklonstva nije se odigravala i ovakva scena pred očima milijardi ljudi. Do sada neviđeno idolopoklonstvo. I gledajući kako izgleda atmosfera na tom stadionu, koji, kako kažu, prima sto hiljada ljudi, a preko medija taj događaj prate milijarde, neki procenjuju više od 5 milijardi ljudi, prati jedan, pazite, futbalski događaj. Ljudska priroda, braći se sese, povučena, jer, pazite, krava ne gleda futbalu. Mačka ne gleda futbal kućni ljubimci oni njih to ne interesuje uopšte ljudska priroda je povučena Njuto interesuje ima neki magnet strašan magnet koji privlači ljudsku prirodu ona se nasvađuje znate, nadahnjuje Raste, vaznosi se, jer to je bukvalno vaznošenje. Naravno, u sferi obmane i djelovanja demonskih energija, ljudi osjećaju da se vaznose. Kao da polijeću u neku duhovnu oblast. I zaista, tim događajima, ljudi pristupaju sa religioznim zanosom. I posmatrajući kako izgleda taj stadion, posmatrujući kako se ponašaju ljudi u našoj podgorici, jer tu se zakazuju vanredni termini, okrugli stolovi, znate, to je dignuto na vrlo visok nivo. Imamo analitičari, savjetnike, sportski komentatori, braće i sese, a to više nije prosto jedan posao znati, u okviru jednog programa. To su sad posaoje vrlo važne, ličnost. Ima nekoliko šminkera oko njega, jer je mnogo važno da on izgleda, to je njegovo večer. A iza toga svjetla i snimak sa, sa tog stadiona. Sve šteno, sve vri, braće i sestre, varniči od pažnje, od iščekivanja onoga što treba da se desi. E takva atmosfera, takva posvećenost, takva potreba ljudske prirode. Ona govori i otkriva, najavljuje, to su znaci vremene, kako je otac Serafim volio da ih naziva, prati i tumači i povezuje. Oni govore da smo vrlo blizu, znate, vrlo blizu, da su pripreme pod makve. Jer samo još nekoliko stepenika samo još nekoliko, ne mnogo i to vam je to. Umjesto igrača nekog fudbalskog tima, umjesto neke lige šampiona pojaviće se ljudska priroda preispunjena zlom, preispunjena energijom Satansko. I oni koji su se ovijepili za ove događaje, za ove, rekli bismo, demonske instalacije, ljudima koji nisu upućeni u duhovnu realnost, ove riječi mogu da zvuče teško. Ali bolje da zazvuče, braćo i sese, jer stvari su poprilično ozbiljne. Oni koji sa takvim ushićenjem prate tako banalne događaje, sa takvom revnošću, u takvom zanosu, oni će neminovno ako se ne trgnu i ne iskoče iz tog kola, kao iz kuće koja je zahvaćena plamenom, ne razmišljajući šta će biti, vjerujući da će ih gospod sačuvati, Iskačuće, nema se tu mnogo vremena. To je velika vatra, to je vavilonska peć. Ukoliko ne iskoče, nego ostanu u tom nastrojenju, u tom raspoloženju, oni će se, kao već pripremljeni, pokloniti Antihristu. Sve te milijarde ljudi, I više od onih koji se danas poklanjaju, jer ovo su, kako reko smo, pripreme, mada u podmakvoj fazi, ali svi oni bez izuzetka poklonit se antihristu. Jer za razliku od ovih momaka koji znaju loptom da manevrišu, da driblaju, da oduševljavaju publiku, ovaj će znati i nešto više od toga. Silom obmane, a po Božijem dopuštenju projavljivaće se i takozvana čuda. Pratit će ga nemali znaci, čudesa. Tako da će mnogi ljudi pomisliti da je u pitanju Bog, I on će tražiti takvo poklonjenje, da mu se pokvanjaju kao Bogu, kao caru. Svi oni, braće i sestre, obratite pažnju, koji se danas u crkvi i u tajni ovog praznika ne poklone gospodu Vaskrslomu, ova pločenom, vaskrslome i vaznesenom u njegovoj crkvi, pokvanjajući se njemu kao onome koji je našu ljudsku prirodu, digao, braćo i sese, sa stadionu, digao sa tog zmijskog nivoa, podigao je tamo gdje ona nikad nije bila, znate, Mada je on već utajnio vaploćenje, sjedinivši e, naš sasav, našu prirodu sa svojim božanstvom, jer on je od vječnosti sin Boži primivši ljudsku prirodu, on je već utajnio vaploćenje, nju podigal, osveštao, obožio. Ovo je bilo samo jedna prirodna posledica vaploćenja. Jer djeće ljudska priroda, ako je postale jedno sa božanskom u ipostasi, to jest u ličnosti Sina Božih, djevana može, braću i se drugo nego sa desne strane Otca. Koji drugi nivo može da ima do onaj nivo koji Sin ima kao jednu suštanu, sa Otcem? Naravno da će biti sa desne strane. Da će se vru gagano vaznijeti bez ikakvih prepreka, bez ikakvih zastoja, onako moćno kao što se Bog moćno spustio na zemlju, tako se moćno i vazniju vratio tamo gdje je oduvijek bio, s tim što sad podiže našu prirodu To je novo za nas, ne za njega. To je novi ниво za ljudsku природу а не za božansku. Jer sin se nikad nije odvajao od oca, braća i sesta. Nikad. Svo vrijeme dok je bio na zemlji, on je i na nebu bio sa ocem. Jednosuštan oca. I svojim ovaplećenjem, svojom propovjeđu, svojim čudesima, svojim učenjem, on je našu pažnju, vezujući je za sebe kroz riječ, i čudesa, kroz svjetlost podizao i usmjeravao kao ocu, kao i sinam a na ovaj način vaznoseći je pokazuje svima braći i sestre da sve ono što je govorio da je to istina i evo otkriva se i potvrđuje I ode naša priroda sa futbalskih stadiona, ode, braćo i sestre, vaznese se, obori sve rekorde. Pazite, ne samo u toj sportskoj oblasti, oblasti fizičke kulture, znam, to je sad taj kult protiv koji se projavio kroz ove fenomene o kojima govorimo, nego uh, Podiže se iznad svih onih mogućnosti do koje, do koje smo dolazili kao pali ljudi, mogućnostima pale priroda. Obali smo, braćo i sese, sve rekorde, sve, pa čak i ona najuzvišenija očekivanja. Gospod je prevazišao, znači. digao nas je i posadio sa desne strane oceva. Iznad svih angela, ljudska priroda je, braći i sestre, počastvovana više nego što je to angelska priroda. Jer sa desne strane oca ne sjedi angel, ne sjede serafimi, oni kruže oko prestola svete trojice, a na prestolu, braći i sestre, jedan od trojice sjedi kao čovjek. Zamislite to? E za ovo je potrebna snaga, potreban je umni vazduh, umna kondicija, braće i sest. Ovo nisu male stvari, ovo nije kokoši nivo, ovo nije nivo futbalera, braće i sest. Ovo nije ni nivo naučnika, znate, Ni mudraca ovoga svijeta. Ovo je bogočovječanski nivo. Ovo je nivo crkve. Pogledajte u šta crkva vjeruje. Pazite šta crkva propovijede. I ovdje se, pazite, ovdje se crkva odvaja od mudrosti ovoga svijeta. Ovdje se crkva odvaja, braće i ses, od svih filosofije. pazite od svih mudrovanja, od svih наука Potpuno se odvaja. Jer ljudska priroda koju mi pokušavamo da otkrijemo, da ukalupimo, da istražimo, crkva nju ima i vjeruje da je ona sa desne strane oce, da je ona, braće i sestre, sjedinija sa božanskom prirodu. Crkva nas uči da se Ljudskoj prirodi pokvanjamo, pokvanjajući se Bogu koji je primio i koji sa njom i u njoj sjedi sa desne strane Otca. Pojete kako, kako nova istina, nova orijentacija, nova duhovna kota. Potpuno novi mivo svijestnik. I mi, kao djeca crkve, kao učenici apostola, mada mi po prizvanju učenici apostola, ali nismo se naučili njihovoj nauci, mi treba da vjerujemo da živimo na zemlji, ali da mudrovanjem budemo potpuno odvojeni od zemljeni. Jer hrišćan pravi, istinski hrišćan, A danas ih je vrlo malo. Gospod se pitao, i ne radi sebe, on odlično zna, nego da bi nas podstaklo na dublje razmišljanje. Pitao se da li će ih uopšte naći kad bude dolazio u vrijeme Lige šampiona. Hoće li naći jednoga da ne prati finalu? ili će baš svi biti na stadionima jer nije samo jedan stadion braći i sestri ima mnogo stadionu. Bez malo svi stanovnici zemlje u jednom trenutku mogu da se nađu na stadionima braći i sestri a gospod da ne nađe ni jednoga koji je spreman za veliku igru za sveštenu za sveštenu ligu pravih šampiona da umom i tijelom boravi leti da se vaznosi do nadnebesnog prestoga sve zakovano za zemlju sve puzi sve težika preispodnji i tom težnjom bit će sjedinjeno duhovno sjedinjeno sve Sa onim koji dolazi Isprej ispodnje Sa caram Tame I pakve Zato je ovaj praznik, braćo i sestre Mnogo važan Jer traži od nas da se opredijelimo Od praznovanja Ovog praznika Zavisi nam budućnost Zavisi nam vječnost Jer samo ovaj praznik Koji predstavlja Kunu Vaskrsenje Jer vidite, i ovo evanđelje koje smo pročitali, ono nas posjeća na događaje vaskrsenja i direktno dovodi. I ne može drugačije biti sa čudom vaznesenja, sa tajnom vaznesenjem. Jer praznovati vaskrsenje bez vaznesenja, to je nemoguć. Ne postoji va vaskrsenje bez vaznesenja. To je kao da smo stali na pogled. I samim tim ni ne možemo praznovati na pravi način. Ne možemo se radovati upunoti. Samo ovaj praznik i tajna koju nam On otkriva, može da nam urije veliku silu, da nam podigne nadu i izazove ljubav prema Onome koji je sve to Radi nas, ljudi, i radi našega spasenja uradio. Radi nas obezbijedio. I naša priroda, evo dok smo mi ovdje, u njemu i samo u njemu sjedi se desne strane Otca. A to je, braći i sestre, sve radi nas. E, njemu, kao Bogu, ta priroda nije bila potrebna on bi bio Bog i bez nje. Vrlo je jasno u simbolu vjere rečeno radi čega je primio? Radi nas, ljudi, radi našega spasenja, radi obnavljanja zajednice Boga i čovjeka. Ali ovog puta ta zajednica je još uzvišenija, još tješnija i postala je nerazrušiva, nepokolebljiva, jer sjedinjenje božanske i čovječanske prirode u ličnosti Sina Božijeg je neraskidivno. Ta zajednica, ta veza se nikad više neće prekinuti. Bog, Sin, postavši jednom čovjek, postoje i to će ostati za uvijek. Uvijek će biti Bogo čovjek. I vidite, nama, našoj ljudskoj prirodi, od tog trenutka Otvariju se vječna vrata, vječnoga života. Mi kroz njega možemo da živimo vječno. Da primamo vječne božanske energije. A primamo ih duhom sveti. Duh sveti, braće i seste. Evo, i taj praznik je pred nama, ovo je sad mnogo važnoj. Ovdje što uhvatimo, uhvatili smo. Od pedesetnice, braće i sestre, ljudi će se ili radovati, ili će im se mantati u glavi. Do pedesetnice moramo da rišimo problem. Moramo da povežemo stvari. Moramo da se povežemo duhovno. Imamo o, o, ogroman vremenski prostor, imamo veliku silu na raspolaganju. Duh Sveti jedva čeka da nekoga posjeti, jedva čeka, braćo i sestre, da nas nadakne. Ali moramo biti sabrani oko Onoga preko koga nam se te sile izlivaju, oko Sina Božje. Duh Sveti neće posjetiti ni jednog koji se Sinu ne poklanja, koju Sina ne vjeruje koji glas na očevog ne sluša, neće sići na njega. I Gospod, vaznjevši se na nebesa, podihnuši ljudsku prirodu, on, braći i sestre, obezbijeđuje u slovo. Pazite, to niko drugi ne može da nam obezbije. Niko od ljudi, a baš niko, čak i nezahvalno i pomišljati u tom pravcu. To bi bilo kao neko poređenje ljudske pave prirode sa prečistom, savršenom prirodom božanstva i savršenom ljudskom prirodom, jer je savršeni Bog i savršeni čovjek. Obezbjedio je mogućnost da duh sveti silazi na ljude. A pazite, kad govorimo o duhu svetom, To nije prosto neko nedahnuće, to je silazak Boga duha svetu. Kao što je sin, si i postao čovjek, primio ljudsku prirodu i sa njom se vazio na nebesa, tako i duh sveti silazi kao Bog. To je mnogo veliki praznik, nego sad je tako gust taj raspored, pa onda imamo i problem našto prvo pažnju da da usmjerimo, a pošto smo svi onako bez i pošto su nam sve ovisine da daleke, onda crkve nije lako da ovo malo pažljivih ljudi uvede u tu tajnu, jer mnogi su nespremni, rasijani, a za, za praznovanje ovih praznika potreban je nivo, znate, potrebna, potrebna je čistota uma, znate, Jer sve ovo prevazilazi. Ovdje nema šta da pričamo, braćo i sves. Apostoli, nema tu šta da se priča. To je tako uzvišeno, tako bogato, tako moćno, da ljudska priroda prosto zanijemi šta ćeš da kažeš na ovo čoveč. To su strašne stvari. Ma neka što ljudska priroda, angelska priroda nema šta da kaže. Usihirama koje smopojavi Duh sveti i otljiva seraraffimi bre gledaju ljudsku prirodu, gleddaju njihovoga cara i tvorce kako progazi vanosi se po učanju cirkve period od vanesenje do petnice gospoje progaziju kroz anku strukturu. Na, od najnižih činova do onih najuzvišenih, pa herovimi gledaju ljudsku prirodu, gledaju svoga cara u ljudskoj prirodi, koji provazi, znate, i na diolaziji. Pa vrhovni serafimi, braći i sestra, propuštaju, klanjaju se svome caru gore, skroz na serafimskim visinama, poklanjaju se svome caru kao čoveku, Ljudskoj prirodi se Serafimi poklanjuju, braći i sest, i ona ih nadilazi i sjeda s desne strane, iznad svake veličine. I naša ljudska priroda je iznad svih visina, braći i sest, iznad svih nebesa, iznad svih umova, angelskih umova, kamo li ljudskoga I što sad očekujemo da se crkva ubjeđuje sa malo umnim? Gospod sjedi s desne strane i sad mi treba da se ubjeđujemo, znate, sa onima koji ne znaju kojim glavu nosim. To ne može tako, po prirodi ne može tako. I ovaj praznik poziva nas sve da podignemo glavu kao što su je i apostoli podigli. Da se odvojimo od zemlje, od zemljene i događaja, i trendova, i svih tih obećanja, i da se sjetimo, a Duh Sveti nam pomoći, da se sjetimo svih ovih događaja, braćo i sest, da se sjetimo ovog čuda. I to ne bilo kako, nego vrlo precizno. Evo, Evanđelje nam otkriva šta se sve desilo, šta je Gospod rekao. I vrlo je važno da prepoznamo da se Gospod vaznjuje i da je blagoslovio crkvu, da je blagoslovio apostovi. On se pred njima vaznjuje. I danas, i to je divno poklapanje, praznujemo jednog od vrhovnih apostola, Jovana Bogoslov. I evo vam, vaznesenje otkriva silu apostolske propovjede. Jovan, onaj koji se naslanjao na, na prsa gospodnja, ljubljeni učeni gospodnik, koji je bio odan i, i pod krstom, sad gleda svoga vladiku kako se vaznosi. Znate. I što mislite da je ta ljubav ovadila od te daline? Ne, ona se još više produbila. I Jovan, i ne samo Jovan, nego svi sveti apostoli, čekali su da se ispuni obećanje gospodnje. Gospod im je obećao, angeli su potvrdili da će on opet doći, ali gospod je obećao u tješitelja, drugog u ali koji će ih tješiti isto kao što ih on tješi, jer je iste suštine, iste prirode sa njim, to je duh sveti, da će sići da će ih uvesti u svu tajnu. I možete zamisliti duha svetoga kad si lazi, ali pazite, ne si lazi na slijepo, nego tačno zna na koga da siđe. Znate, je si iđe. Nije si išao na bilo kojeg čoveka, iznedano, neko je bio u hodu i eto pogodio ga duh sveti sa nebesa, pa kome se posrećilo, ne braći se duh sveti. Tačno zna na koga da siđe. iđe I na koga je si išao? Na svete apostol On si lazi na one Koji su vjerni Onome koji se Za car i obraćaju I sve svoj ljudskoj prirodi I podigao je A oni pošto su jedne suštine Djevuju jednu Jednosušno Jedna je volja u Sina, jedna je volja u oca ista je volja i u Duha Svetova. I Duh Sveti silazi pravac na Jovana, na Petra, na Jakova, na sve Svete Apostole. Silazi i nadahnjuje Marka, te nam Evanđelje ostavi. A i danas silazi samo na one, koji su odani crkvi apostolskoj, odani predanju svete crkve. Šta očekujemo, braćui i sestre, da će duh sveti da se vazi na naše fantazije, na naš nema, da će da se vazi na nas dok smo na fudbalskim stadionima u ekstazi u navijanju, pa će baš tada da nas posjeti. Ili pred televizijskim ekranima, ili u greesima u strastima, u obmanama, da ne govorimo u okultizmu, u magiji, u preziru prema crkvi, prema predanju, neposlušni crkvi, pa će Duh Sveti da siđe na tebe. Neće, braći i sest, nikad nije si lažio i danas neće sići. A bez Duha Svetoga ove praznike mi ne možemo ni razumijeti, Ne možemo ni vjerovati u njih, a kamo li praznovati. Zato ako ništa drugo, obratimo pažnju na ono na što nas crkva poziva. Naši sveti preci su vaznesenje mnogo poštovali. Sveti Sava je Žiču posvetio tom prazniku. Sveti Stefan Dečanski posvetio je svoje Dečane po ugledu na svoga duhovnoga oca I arhipastira Savu takođe vaznesenja, Mileševa sveta opet vaznesenja, Ravanica Lazareva vaznesenja. Takav je bio odnos naših svetitelja, najuzvišenijih ljudi našega roda. Imali su taj vaznesenski nivo, živeći na zemlji, ali težeći ka nebesinu osjećajući da je ljudskoj prirodi mjesto gore na visinama i znajući da se do tih visina ne može doći do, do kroz crkvu, kroz liturgiju, kroz svešteno predanje, kroz sveštene dogmate, kroz svete tajne i kroz sve te i isključivo kroz vjeroapostolsku, vjeru pravoslavnog i mi odvajući se od crkve braći sest, nemamo šta drugo nego da se lijepimo za zemlju za trav, da pasemo na futbolskim stadionima ali znajte na tome se neće završiti ko ne pase na nebesnim pašnjacima kroz svete tajne naše crkve i kroz svetu vjeru A sveta ta vjera, ako je imao u nama, obavezno, braćo i sese, podrazumijeva i vjeru u vaznesenju. A takav čovjek, on se beskrajno, pazite, po vjeri, po duhu, beskrajno se razlikuje od onih koji ne vjeruju. Jer čovjek koji vjeruje da Gospod sedi sa desne strane Otca u ljudskoj prirodi, u njegovoj prirodi, on mijenja pravac kretanja, pravac razmišljanja. U njemu se sve mijenja. On osjeća da je to radi njega i ne želi da propusti tu mogućnost. Teži ka nebesima. A crkva ga uči i duh sveti mu daje snagu da dođe do tih nivoa. A onaj koji ne vjeruje, znate, on ne može da živi u crkvu. I on se od istinskih hrišćana razlikuje po duhu. Zato je mnogo važno, ako već ne vjerujemo, evo ove godine data je mogućnost veliki praznik i data je mogućnost da se utvrdimo u toj vjeri ili da preispitamo sebe. Da li ja zaista vjerujem da jedan čovjek, samo jedan od nas, dok se mi vučemo po zemlji, u svim ovim makljažama, monstruoznim radnjama, da jedan od nas sjedi gore na nebesima i da carica, bogorodica, sjedi sa desne strane njega. Da li mi u to vjerujemo? Ako ne vjerujemo, braći i sestre, onda je naša vjera nikakva. Onda li smo mi, poklonici zemlje. I kao takvi nećemo izbjeći iskušenje da se poklonimo Antihristu, da se poklanjamo idolima. To je najveća sramota, to je najveća bruka za jedno Priroda mu sjedi iz desne srane oca, on se klanja ljudima, klanja se demonima, klanja se idolima. Zato je idolo poklonstvo braću i sese. U starom zavjetu Bilo strašan grijek A u novom zavjetu Još strašniji Zato su kanoni crkve tako strogi I to treba da znate Ko se pokloni Lažnom Bogu Poslije vaznesenja gospodnje On strašan grijek čini On prezire Cijelokupan domostro I spasenje Od ova ploćenja On prezire krst, smrt Vaskrsenje, vaznesenje. On prezire duha svetoga koji caruje na zemlji i hoće tebe da zacari gore na nebesima. Ti se kvanjaš zemlji, kvanjaš se idolima. Uključuješ se u te idolopokloničke struje, zabave, provode. I sve ovo što se danas nudi, to je braćo i sestre u svjetlosti ovog praznika, sve ovo što je oko nas, to vam je čisto idolopoklonstvo. To nećeš tako nazvati, ali pošto ne nazivaš, otkrivaš svoju vjeru. Čim ne prepoznaješ to kao idolopoklonstvo, ti otkrivaš da ne vjeruješ. Ti ne vjeruješ u vaznesenje. Ti ne vjeruješ da nas Gospod gleda sa nadnebesnih visina, Kako se ponižavamo. Ljudsku prirodu koja je dobila takve mogućnosti u njemu, mi, braći i sestre, ponižavamo grijekom. I grijekom klanjamo se onome koji je uzročni grijeha. Klanjamo se satanom. Zato nemamo opravdanja. Sve je obezbijedjeno, nebesa su otvorena, Duh Sveti je sišao u crkvi, spreman sve gore da nas podiže. Kroz sve tajne, kroz sve te vruine, kroz sve te uzvišene misli. I da je ovo sve istina, to obraćuje sese, rana crkva. Šta je Stefan, arhidžakon i prvom učenik, vidio? Šta je gledao? Se sjećate šta je vidio Sveti Stefan? gdje je nebese otvorena. Vidim, kaže, nebese otvorena i Sina Bože kako sjedi na prestolu slave. Pazite, čovek na zemlji vidi otvorena nebese. Ali nije to bilo koji čovek. To je arhidžakon Stefan. To je sin crkve. I istinskim sinovima i kćerima crkve, ali istinskim u kojima djeluje Duh Sveti i danas se nebesa otvaraju i kad god učimo od svetih apostola braćo se sese mi zavatamo iz tih riznica nebeskih jer i je ovam bogoslov koga svaimo onju duhom svetim progovorio otkud njemu sve te tajne otkrivene otkud on zna šta je u biću Božije komu to Bog ne otkrije a otkrije u Duhom Svetim i nama želi da otkrije i nas želi da nadakne, da nas vine u te nadnebesne nivoje, vrlinske, blagodatne, vaznesenske nivoje. Zato, povjelujmo u to, braći i sveste, živimo u vremenu protivnih vjetrova, u mnogo šta su nas ubijedili, mnogo što smo mi prihvatili, U mnoge obmane smo ureceli, sa treba izlaziti iz toga, a nema drugog izlaza, ne postoji ni jedan drugi paschalni proglas dovoj. Ovaj. Jesi na potrebne je hrabrost, odvažnost i blagodatnu ugodu. Treba biti dovoljno hrabri i dovoljno ugod da uzmemo ovaj dogmat i da živimo kao ljudi na zemlji sa vjerom da jedan od nas i radi nas i radi našeg spasenje, ne lebdi u vazduhu nego sjedi, braće i sestre sa desne strane Otca i šta ti radiš kako se ti ponašaš kako ti živiš koje su tvoje želje, ciljevi, planovi postupci, kakav ti je dnevni program On radi tebe i na zemlji, on radi tebe i do pakla si išao, on radi tebe sa desne strane, sa tvojom prirodom sjedi, a ti šta radi njega? Mi njega zaboravili, nas, nas baš briga za to. Kao da se to i nije desilo. Tako živimo, je tako ne može da se živi, braćo i sest. Ne može, može. Ali će pritisak biti veći, prvo donji, pa gornji. Pa će onda šavovi u obanje da pucaju. Pa ćemo onda sami sebi da pucamo u glavu. I jedni u drugim. Što mislite što se ljudi kolju danas? Otkud ta potreba? Otkud ta potreba za takvim klanjima? Otkud potreba za ratovi? To nisu prirodne potrebe. To je, braću i sese, od pritiska. Priroda, znate, vuče sile demonske, jer neće da izađe kroz vjeru, neće da prodiše, neće da se raširi, neće da procvjeta, neće da se gledava te visine, te darove Božije, ne da gordost naša. Ćemo mi da budemo neke veličine, ćemo mi da budemo neka imena, da obezbijedimo sebi neke pozicije na zemlju u kao u gradu, znad udržav. državu. Dobezbirimo da sebi neki nivo, da se vaznosimo gordošću, sujetom, prelišćom. Pa imamo takvu mogućnost da sjedimo mirni, bragosloveni, čisti, sveti, svijetli, mir i snimio mirni blagodatni znate sa desne strane od da imamo ozbiljan nivo maksimalni nivo braci i sestri a ne te te sitne znate gorde pozicije sa kojih se survavamo u one elitice znate pri će svi gordeljivci završali. Zato ovaj praznik od nas traži smirenje. Smiri se i ponizi se pod moćnu ruku Božju, pod blagoslov Božji, pod učenje Božje, pod blagoslove crkve, pod omofor crkve. Smiri se i uzvisit ćete Hristos, uzvisit ćete Duh Sveti. Ma bit će da ti se rasvjetati а не тако гордо дрско него смирено стрпljivo и послушно jer i je gospod naš jesus hristos kao obrazac smirenja braćui ses jasno je pokazao kojim putem i na kojim načinom se dolazi do nadnebesnih visina ne gordošću nego smirenjem krajnim smirenjem Gordi nikad te visine neće vidjeti, a smireni, kao što je bio Jerseni je veliki, koga takođe da nas prosvaljamo, i svi naši sveti smireni oci, naša sveta smirena, braća hrišćani, mučenici i ispovjednici, svi su oni upravo kroz smirenje, svešteno smirenje, dostigli duhom svetim te velike Nadnebesne visine, koje nam je, ponavljamo, da ne bi bilo zabune, obezbijedio. Gospod naš Isus Hristos, a ne neka naša vrlina, neki naš podvig, neka naša žrtva. Jer sve to, braću i sestve, iako je brogosloveno, ali nije dovoljno. Zato svaki podvig mora biti preispunjen smirenjem, jer ako ćemo sami sebe da dignemo gore, mi ćemo postradati, popucat ćemo. Trudit ćemo se, ali u krajnjem smirenju. Jer tuvi sinu i taj nivo obezbijedio nam je i podario sin Boži. I on od nas samo traži da to prihvatimo, zna, da ga poslušamo i da, naravno, budemo bogodarni na tom. I zato ovaj praznik još jednom podsjeća nas na tu mogućnost izvanrednu mogućnost ohrabruje nas poziva nas da izađemo iz mraka ovoga svijeta iz ogudiva ovoga svijeta da se ne trudimo braći i sestre uzavudno nego da priđemo crkvi i da se obučemo u silu duhovnu u silu savisinu to je blagodatna sila svetih tajni, svetoga krštenja i sve sveštene liturgije koja nam otkriva i nudi taj nadnebesni nivu. Iako smo na zemlji, ali duhom i umom i težnjama srca mi možemo biti na nebesima gdje se nalazi vago naša, gdje se nalazi priroda naša, gdje se nalazi gospod naš i spasitelj naš jedini čovjekoljubac kome poklonimo se danas u ovom njegovom i našem prazniku zajedno sa njegovim ocem i moćnim duhom utješiteljem i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.